Hala, konfinanmenduarekin batean, manuak eturri ziren fite frantiako gobernutik, jate hotelak, unkiak, izan dira. Gurekin hostaler bat, lekor nekoa, Jérome Tsebarne, egunoan. Baizurie. Bon, beraz, zuek nola antolatu zinezten, zer gertatu zen? Ba, lehenik ezan behar, jakin nuelaik uh, uh, pausuko nintzen eta hostatu batean nintzen, justu, eta hostaler jakin ezgin zinezten, zer gertatzen zen. Eta, buen, hala, e, e berria edatu zen. Eta hiturik, alainan, mutur saltsaakien, nola, e, nola ez, baina egia egan e, jogatu nuen gaia, e, nesokoan, eta joan nintzen e, subprofetararen webguneratik usteko, zertan zen debekoa, zer hiten alginin, zer hiten iten, iten altauro. Eta legoen hartzuan irakurtzen zen aski klarki, e, eramaiteko janaria izaiten altzera, e, e, moldeoktan hartzen algin era. Beraz e, igan atxean jogi dut e, mail bat bizpa hiruen jaser. E, Hekin nagia e, eta fiak ditugu eta numbrean e, polizian helduia, eta halanoa jogi dut maila hiruen jeer eta hiru eta hibiak ejan naute, e, gure zerbitzua batzutela, gure zerbittzean behar jadazutela. Eeta gola hasi ge asten antiigoiti e, bazkariagi batzuema eraman ditugu, Uh, eno toa hartu eta joaniz uh, bitokirat e, eta lehen hastiaula pastu dut batzutan bos, batzutan hambos bazkari. Pihka-pihka haste baten stoka uh, de, despeitu dugu haste batez. Eta gero emekimeki uh, taakoa saltzen dugu eta beraz idekirik joitenean ginen taakoan kontsaltzeko bakarrik. Beaz hori atxitzen duzu lotura bat auzuekin kaseta saltzeko eta baina ez, ez, ez gira oktaz bizi. Eta holaime kimiki meki egokitu dugu gure aktivitatea, e, ezgi alaketzen, hono, bana gotika gira. Eta ondorioak segidan izan dira irurangilen uh, langabezia, eh, partziala, partziala bailatu dugu. E, Zgin nautuak, asten entri goiti uh, langabezia jantziren, partzialean. Eta hola entzinatu gira, Gero, etxeko zetxeko izan gira, familiaan eta, hola, entzinatu gira, egunetik, egunerat. Hala, egukitu, baina ez laketu, uh, ala ere galzea bada, uh, eguneko eunia ez ustue ordezkatzen dena den uh, drahi bedo uh, eramaiteko platerekin. E, eh, bat ere, hor, zinez bricolazian angia ez da, gia, ez giak ordeztu behar, bricolazian angia guta beste batzuk ez da misterio eke, ofizio uf, guziak nekeza gira, baina bon, hain txinatu behar da, uh, burri asut, eh, makurtzen gira, baina ez hai, uh, abandonatzen dugula. Eta laketu gira ez, zenta beste lanba da, uh, ostaleja gira, baina ostaleja munduan, ite kusinatzen duzu gauza, baina badituzu aheman batzu oh, uh, laborariekin, orinitzairekin, oh, eta gero uh, sukaldian kusinatzen zu, eta gero je, ahemana bauzu jendeekin, bezeroekin. Eta hori, Ego oso bat iten du eta oktan dugu plazera eta hortan dugu ofizioa. Eta hola, laun batetik Azteleneat beste mundu batean sartu nola gure janaria, partitentzen gure sukaldetik plastikozko gamele batzuetan, eh, jakinuntzietan, berrizberiatzena ba, zirenak, berrizberiatzena zirenak, berrizberiatzenak, eta hori baina, nunbeit gure ofizioa ez da sukaldara, uh, bakarrik kasu eman duzuzuk, ala ere bon, plastika er, er, baliatzeko otan, ala ere indahak egitea, er, inahala behiz baliatzeko. Bai, argit garbi enpreser boruz johidu gumezu bat. Egan ez, orra, istapaten Baina baliatzen ditukon jakihuntziak, bertziklagarriak dira, mikro huvaingarriak dira. Eta behiz bailatzen lia, eta behiz ikretzen alberaz. Eta galein dugu, alba zen, uh, platera, jakiuntzi horiek itzultzia. Uh, ordu artea eginean egiazko azietetik egiazko platerekin noiztenka hori, baina hor, numre emendatu bita eta ego ere ere ziohtan. Plastika hakin, eh, ez duguna goztukoak, baina olakoetan ez dugautuik. Uh, plastika berezi bat, uh, aski askarra, gozozena beroki atxitzeko gure jenaria eta garbitasun mailan ere martxan dena, honaktua dena, e, lotura hotza eta lot, lotura behiroak e, errespetatzeko, bada beste ofizio bat soxen dena, sukaletik ateatzian e, zure platera. Ibilbideen normala ez dakizuen noiz e, izanen den, zer gaipu da, mementoa, ekaina ustaila? Fama da, ekainaren bian, a, astenalko girera behiz, man, a, fama hori atatu zen janik azkenaldian, Uh, Beaz eta hoita bostean iruri hiruke zeite janen dutela gobernnutik uh, mena ez dakigu susen Ta zeman eretan uh, bataila nahi dira iruri esinikata eta gobernua, bataila nahi dira uh, bad hoka uh, ikaragia, Eten daukutena da uh, lau metrokatu izan behar direra uh, klient bakonttsaadodonko. Hori ostatatu batean edo nunai zure etxean familian uh, nek ez da, Bailaan hartzeko skalian, eta bai ilainan hartzeko, servizioan eta jendeekin izaiteko hagemanetan. Mono berizibatian sartuko xart, gira, baina hila eta bat ez behar behar behar. Baduzu zuk, hemen lekornean, gela hondi bat behar da, konfinamendu garaian ere, behar da behar behar ez usaiam, bezain bat jende, hala ere jende mulxo bat egizibitzan alko zinuen zuk, Bye. ne hurriak ne, txikiz. Bez kontraeran bat, badea txikitzia hipermerkatuak eta supermerkatuak idekiak eta Ja orako jatechi som baitzu gelaundiekin hetziak. Ba, ba, ri ikustia o, metro batian sobadien evadent 3000 ka, ibilini saliba supermarketu batian, eh, ustoi cena, eh, aldives, shaftunin cena gasa tencika, han jendea 3000 ka eta gure ostatu soketan neorezagiri, eh, uh, le garrena labara eta nastek no, ezeste konfinamenduaren gatik ez gia izan, alta, kontraergana, animalia bat da. Mm. Eta ez da ulergarri, eta nun bit ez du bai jo sobra uh, batailatziak, uleratzeko zen, ez da ulergarri. Mm. Guretako, baina bestentzatere berdin. Eta neurriak atxikitzinan zinituzten, hemen, garbiki heriteko, zuke do, berda, hausok ere? Ba, ba, ba ea, usu, lehiku frango bat ditugu. Uh, izaiten altzen Eran duzu langabezi partialan direla langileak Zeran nahi du zu bakarikadiz direla hor? Eran behar da euneko ogoiak nahi gira Eta marra, erafen, sifriak bat, Sifren bataila ez du balio Erdiabano gutio iten dugu ori. Eta et txeko txekoa segia, pirka-pirka Zerbizutipiak pirka, iten ditugu Eta noistenka uh, kocinera bat elura goela ontzeat Zenta asigira igandetan, e, da itzen dugu hori igande drai, badu sei igande, igande drai biten dugu la, bi biautu ditugu plateran, aragi bat e, edo ahankia, ahankia da edo legatza, edo izokina eta horrik din loitzunetik, edo atsekia etxekoa, anearen etxaletik, edo biloskia, e, emengo biloskia, eta bi aheniek izan dira ba, gu edo sektak beti, eh? Eta hori biligia bi hautu emanik, bai plateran eta bai uh, desertetan. Po, poliki martxatu dira igandeak, eh, prepatzen gintintin gauza uh, guziak, gauza guziak, saldo ditugu eta mugatu ginuen umri ere, untsa aritzeko. Uh, Elburioazen untsa hartzia, uh, eta bai, gue maneran tsehitzia, bainan harre de manera berizibatia. Basko, salbatu ahal izan duzu uh, sistema horrekin edo? Ez... <laughs> Galdioa dena betiko da e, atxiki duguna da ahemana jendekin e, atxiki duguna da ere ahemana egiarekin, laburariekin e, gure bilotxak eta hori laburarien etxetik edo dira, biletik ahemana horik atxiki ditugu iten duguna gotik iten dugun bizigia ola doidoia <laughs> ez gila peko errekat manen ez gila eta beraz nonbait komertzialki bizizia minimo bat iteuzu eta Luzakor balima da, ordean, uh, zaila izanen da, eh? zaila da janik, man, afera ez da luzatu behar. Mm -hmm. Komerziuak eta erreiten naukute den aden, egiazko bilduma eginen dela bilana urteundarian, zure kasuan ere? E, Entzien izanen da, mm -hmm. askifite bilanak iten dira, hafekusten ditu gauza batzu, askira kompatzen duzula egiazko apila eta ortengoa, ez du itxuraik ortengoa. E sinpleki hi i martsoaiianik gutio a pi pentsaoso bat gutio mail jaza berdintzu izezan da fean A irtan bergintsu jazo onu egria. Udako sosoinak ukanen du eragin? Uh, gure kasoansantza du gensantza dugu zena guktiitata urtagiretik uh, abendu arte kasik berdina da, bestzoenaletik eta shiftaletik eta ka berdina da. Ba hemendatzi em, txipi bat udan, Bana zenta atxetan egitzen dugu, baina, gu esantzada non behit e, berdina dela gu aktivitatea e, urtahiretik abendo arte apapres. Beraz, e, diru laguntzari, edo zuk espero duzu, egitura baten gani, edo zer espero duzu alde ortaik? E, esperantzak inbizigia denak. Nenek, eh, olako hausak idu ikatzen dugu, maena salgu gu, emantzuan gure kasuan martxuan etzen posibil izan langile baten beste bihantzat ba, badira olako makurrak, beste da makurrua, uh, makurrandiak, ala ere, mena, ukanditugu apihilean ditu laguntzak bilangidean zat, iduaren handako ez. Bela ba nobel zu ez da, behaz. Atakogia beti, eh? mena, izan da apihilean, eh, erten dutena, benen kasu eh, edabideetan edabide edatzen diren berriak, edatzen E, dira horoko hak, konkritugik usten da uh, direktakin, horira da direktsioni trabai eta alokoekin. Orduan da, suxen edo zure diru laguntza. Mana, jamak eh, dutan, arede diru laguntza langilak pagatzeko, dinda tenoreko apilian eta maiatzeko ere pentsu dut tenoreko edinen dela. Bukatzeko, uh, zer hiritzi duzu ikusmole uh, egoraz. Horoko ha da ahiduraz, enta hola haseta... Pandemi guzietan izan da alerta bat. Pentsatzen dutana ere da tokian tokiko erabakiak uh, pizu gehiago kaiten dutela. Ez, ez baita ez badau urhunekoak. Baixe ez taleko jne, eh, baiona taleko jne baxa loturak gehiago baute. Behaso... Nik, hola, aixera bintzatzia omdotik, eh, ba nahi duetzen Alemania niten den bezala beharaba egokiago dela. Gero, uh, ildo, fean, uh, ate berri bat idekidugu hor, uh, eramaiteko Baskariekin, behar bat, hirietan bezala uh, galdera bat ez ezginuena pentsatzen, eta ezginuena johatu nahi ere, mana uh, errian beirean, tai hau zuheretan. Kondotan, voilà, kondotan hartu beharko da. Eta geho horrek horki filosofikoki, ba, unpausatu gira piskat, ba, izte istegosabatzu... gauza Dio gatu ditugu, uh, denbura indizukandugu, beste hageman mota bat ere izan da, noistenka, bana, bon. Gixak guziz, uh, bon, ez dakigu ono xuxen, <laughs> milanan indeko tenoria ez dakit. Uh, Egun, bala, voilà, ez dakigu xuxen ono, zer. Jérôme Txébarné, milexker? Ai, suri, izan cha.